полковника не застав. Посидів трохи в приймальній, жартуючи з новою секретаркою Сонею. Вона недавно працювала в розшуку і все сприймала на віру, навіть зовсім неправдоподібні байки. «Кажуть капітани, що ви знайшли вбивцю». Соня округила і так голубі наївні очі. «Як це вам удалося?» «Постріляли трохи, не хотів здаватися на хаба, пояснив хаблак зовсім серйозно. Ледь не пробив благородне зазулене серце. «Невже?» – сплеснула голонями. «Невже ви так ризикували?» «А ми ризикуємо ще дня, я б сказав, ще хвилини. І ви справді стріляли в нього? Для чого ж нам дають пістолети?» Але Зазуля кинувся на злочинця, як лев, його без зброю. «Він видається таким скромним, «Бачите, насправді герой, і серце у нього героїчне одержать нагороду. Орден? Ну, орден не орден, а медаль чи імени, годинник. Він завжди подобався мені. По-моєму, сонечко, ви йому більше. Секретарчині щоки порожевішали від задоволення. Невже? Він сам мені признався. Звичайно, ніхто Хавбакові не признавався. Але всі в управлінні знали, що Зозуля задивляється на Соню. І капітан вважав, що робить конче корисну і необхідну справу. Казав, якщо б міг, присвятив би цей подвиг вам. Жартуєте, недовірливо війнула Віям і Соня, та дивилася серйозно. І Хаблак, щиро переконаний, що прожив день недаремно, ретирувався в приймальні. Літак уже в повітрі, і я їду в Жуляни, сказав йому в кабінеті Зозуля. Зазирни до Соні. Лейтенант почервонів. Полковник викликає. Ні, полковникова. смієшся. Ані скілочки. Колись ти обов'язково станеш полковником, а Соня, відповідно, полковниковою. Робити вам усім нема чого. Роботи в нас з тобою досить, а до Соні. Зазерні. Ну, тебе, зазуряв дав, що розсердився, однак хаблак був упевнений, що не мене приймальні. Через годину лейтенант привіз дві фотографії. Першу хаблак одразу відклав. Бармен? запитав? Точно. Так я й знав. З фотографії дивився чоловік з хрещуватими вухами і зморшкуватим чолом такий, як описав його Бурнусов. Зазуля розклав фотографії на столі. Десяток знімків, серед яких були фотографії Панасенка та Макогона. Бурнусов зайшов до їхньої кімнати, якось злодійкувато озирнувся на конвоїра і понятих, що примостилися біля стіни, і відразу попросив закурити. Капітан витягнув зі столу ароматне золоте руно. Жека, наче ненавмисною, взяв одразу дві сигарети, жадібно затягнувся і обличчя у нього посвітлішило. Хаблак запросив його до столу. Бурносов лише зіркнув на фотографії і одразу тицнив пальцем у знімок Макогона. «Зін!» – вигукнув старшеством, немов брав участь у серйозній операції і вже затримав злочинця – «Він, сука, звій мене пуття і підмову до злочину, я радий, що ви знайшли його». Хаблак подумав ще секунда, і Жека почне співати дефірамби працівникам міліції. Обірвав Бурнусова. «Ви твердите, що на цьому знімку зображена людина, яка підмовила вас убити ситника і заплатила за це чотири тисячі карбованців?» «Він падла». Ще раз затягнувся сигаретним димом Бурнусов і струсив попив просто на підлогу. Зозуля склав протокол, і Бурнусова вивели. Хаблак відпустив понятих і подзвонив Дробасі. Доповідав про зроблене і уявляв, як слідчий тримає лівою рукою трубку, а нігті правиці нервово полірує облацкан піджака. «Життя дивовижне і чудове!» Нарешті тихо засміявся Дробаха, і капітан міг дати голову на відсіч, що цієї миті слідчий дмухає на кінчики пальців. Дивовижний, погодився Хаблак, а також, як ви зовсім справедливо зголовили зазначити, чудове, цілком поділяю ваші думки. Але слідчий не образився на іронію, можливо, навіть зовсім не помітив її. Порадьтеся з Михайлом Карповичем сказав Гадаю, вам слід завтра вранці вилетіти в Одесу для персонального знайомства з вельми нешановним громадянином Макогоном.